Rugăciunea a nouăsprezecea, în Duh și în adevăr, Doamne, Iisă-i toate făcătorului, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, dăruiești-ne pacea cea înțelegătoare a sufletului, învață-ne taina prin care să aflăm rugăciunea harică a Duhului Sfânt. Primite-ne Duhul cel de viață făcător, dă-ne să ne rugăm în Duh și în adevăr, ca semn că sărași al Tău în devenit. atunci când toate ale noastre le sfințit din că sufletul nostru de tine s-a alipit. Tu inima noastră ai curățit și cugetul nostru l-ai Cu lacrima inimii ne-am pocăit și cu pacea gândului ne-am smerit. Pentru că toate tulburările ne le-ai și între cei de la răsăritul soarelui ne-ai primi. Noi să fim cei care nu s-au născut din sânge, ci din harul Duhului Sfânt. Văruiește-ne nașterea celă a doua din apa vie și din Duhul Sfânt. Împărtășește-ne cu tainele cele sfinte, ca semn că Duhul Sfânt ne-a pecetuit. Îmbracă-ne în har, fiindcă veșmântul de nuntă l a primit. Ungerii tăi spre cerul slavei ne-ai noi jugul crucii ne-l-am luat, tu adevărul tău mi l a descoperit, tainele tale mi le-ai arătat, Numele cel nou încată vieții mi l a însemnat, ochii minții mi-ai îndecat, Tulburarea gândurilor ne-a arungat, liniștea puterilor sufletului am aflat, Fiindcă porunca ta luați Duh Sfânt am ascultat, când înduc și-n adevăr am rugat.